يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Hvala pripadu Allahum subhanahu wa ta'ala, za daru suđa dana, milostivom sa milostnom. Neka je salavat i selam na Muhammada sallallahu alaihi wasallama, kojeg uzviše nijelle vo'ala posla kao milovo svim svetovima. Hvala kaže subhanahu wa ta'ala, a tebe smo o Muhammada poslali kao milovo svim svetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu ashabe i sve mu'mine koji u dobro slijede do sudnjeg dana. A potom, draga braćo, bileži imam Ahmed u svom musnadu i Abu Davud u svom sunenu od Sa'ubana radijallahu anhu da je rekao, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Jušiku an tetadaa 'aleikum al-umam kama tetadaa teta al-aklatu ila qas'ati." قال قائل ومن قحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزي, ولا ينزي الله من صدوركم من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم في الوهن فالله وما الوهن قال حب الدنيا وكراث Kaže sallallahu alaihi wa sallame, približilo se vrijeme kada će ummeti navaliti na vas, kao što izjelice navale na čanak. A neko upita, o Allaho poslaniće, je to zbog toga što će nas tada biti malo? Naprotiv, odgovori poslanik sallallahu alaihi wa sallame, vas će tada biti puno, ali ćete vi biti poput koju nosi bujica, I Allah će iz prsa vaših neprijatela istrgunuti strah od vas, a u vaša srca ubaciti vehn. A neko upita šta je to vehn o Allaho poslaniče, a on odgovori ljubav prema dunjaluku i preziranje smrti. Nema sumnje, draga braćo, da se opis ovog hadisa Allahova poslanika sallallahu alihi wa salame i tekako slikava na stanje ummeta u kojem se on danas nalazi. Gotovo da nema, ili bolje reći, nema tog mjesta u kojem se proliva krv, ubijaju djeca, žene, starci, iznemogli ljudi, a da su stanovnici toga mjesta nevjernici. Nema skoro takvog mjesta. Čečenija, Afganistan, Kašmir, Filipini, Pakistan, dojuče Bosna, Kosovo, Makedonija, danas Irak i još uvijek Palestina i i itd. Nevjernici su svom snagom, navalili na muslimane i gotovo da i se ne bitanju oni koji se bore na Allahovom putu ti takvi se nevjernici boje i zato na njih upozoravaju njih prozivaju njih lagaju i tako dalje navalili su na muslimane kao izjelice na čanak navalili su ummeti kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem navalili su jevreji navalili su kršćani a u svom, svemu tome i svesrbno pomažu domaći izdajnici od Za sigurno, da slučaj Palestine, draga braću, najbolje potvrđuje ovu gorku činjenicu. Jer nije čudo kada muslimani budu napadnuti u situaciji, u stanju, kada ih sa svih strana okružuju nevjernici. Nije čudo kada nevjernici napadaju Čečeniju, kada nevjernici napadaju Bosnu, Kosovo i tome slične zemlje, Kada sa svih strana nalaze nevjernici, ali je čudo i zaista pravo čudo kada muslimani budu napadnuti i masakrirani u srcu muslimanskog svijeta na očigled svih muslimana, kao što se to danas dešava u Gazi. Palestina je kao što znate sa svih strana okružena muslimanskim zemljama. Egipac jedne, Jordans druge, Sirija treće, Liban šetvrte strane, a ni ostale zemlje. Nisu daleko od Palestine, nije daleko Saudinska Arabija, nije daleko Irak, ali Irak se već nalazi u ratu i tako dalje i tako dalje. Ali pored svega toga ummet krvari u samom srcu. Fe inna lillahi vo inna ilaihi rađe'un od stanja kroz koje umme danas provazi. Čihabu Basir hafi vahullahu ta'ala u jednom članku pod naslovom Masakr Gaze i država Aradskog svijeta, a tako smo i naslovili večerašnje predavanje, kaže... Kada izjavljujemo saučešće našim familijama i našoj braći u junačkoj gazi zbog masakra od strane terorista, izlikovaca, ocionista i jevreja, mi u stvari izjavljujemo saučešće nama samima. Jer oni su od nas i mi smo od njih. Njihova krv je naša krv i rušenje njihovih kuća je u stvari rušenje naših kuća. I istinu je rekao Hafivahullahu ta'ala jer poslanik s.a.v. kaže... Tako to bileži Abu Davud i drugi, Aliya Radijallahu Anhu da je rekao Poslanik Sallallahu Alejhi Vesellem: "Muslimuni su jednaki krvima svojim, i najslabiji među njima je jamac najslabijeg od njih, dok se oni brinu krv je podjednaka, kao muslimana je podjednaka. I najniži od njih, od njih nastoji ispuniti njihovu obavezu, njegovu, njegov ugovor koji su dali. I oni su zajednička ruka protiv, protiv drugih. I oni su zajednička ruka protiv drugih, protiv oni koji napadaju. Takvi trebaju biti muslimani. Ovako je opisuje Allaho poslanik s.a.w. Kao zajednička ruka protiv oni koji njih napadaju. I zato krv braće u Palestini je naša krv. Dijete koje se ubija u Palestini je i naše dijete. Žena koja se ubija u Palestini je također naša sestra i e onaj starac koji se ubija u Palestini je naš otac, naš Amidža i tako dalje i tako dalje. I kaže dalje hafiza Allahu ta'ala i tako mi je i opet kažem tako mi je ništa nas ne sprečava da vam priteknemo u pomoć osim ovih granica koje čuvaju ulizice i najamnici vjerni psi čuvari. A molim Allah subhanahu wa ta'ala da se smiluje našim šehidima, junacima i uvede u džennet Zajedno sa vjerovjesnicima, iskrenim i šehidima, Allahume amin. Međutim, postavlja se pitanje, da li je ovo prvi pokol kojeg sprovede cionisti jevreji nad našim familijama u Palestini? I da li je isto tako ovo zadnji pokol kojeg čine? Odgovor znaju i priznaju svi, ne. Masakr su bili i još uvijek traju. I oštaće sve dok prljava cionistička tvorevina postoji u tijelu i srcu ovoga ummeta, jer su krvavi masakri na našim familijama u Palestini najistaknut, najistaknutija karakteristika i obiljež je cionističke, cionisti, cionističke politike. A nije ni čudo, draga braćom, jer su jevreji još prije toga poznati po ubijstvu koga drugo do najboljih stvorenja, Allahovih verovjestika, salavatullahi wa salamuhu malih. Allah džele vela nas na nekoliko mjesta obavještava u svojoj knjizi da su oni kianu yaqtuluna nabiyina bighayr al-haq. Da su oni ubijali vjerovjesnike bez ikakva prava. Pa ako su ovi cionisti, ako su ovi jevreji ako su ubijali vjerovjesnike, ako su ubijali poslanike koji su bili slati njima da im ukažu na pravi put, da ih izvedu iz mine kufra, shirka, iz ulma na stazu imana tauhida i tako dalje ako su ubili ova najodabrana stvorenja najbolja stvorenja onda nije čudo nije ni najmanje čudo onda kada podignu ruku na muslimane i rade ono što rade danas u Palestini Gazi i na drugim mestima jer kaže uzlišin injelabu ala wala yazaluna yuqatilunukum hatta yarduku an dinikum in istata'u oni će se protiv vas boriti sve dok vas ne, ne vrate od vaše vjere, ako budu u stanju. Ovo je objecanje, ovo je obavijest od Allaha subhanahu wa ta'ala, a koje iskrenije govore od Allaha subhanahu wa ta'ala, o man astaku min Allahi qila, o man astaku min Allahi haditha, koje je taj koje iskrenije govore od Allaha je djela vo'ala. Ovo je kaber, obavijest od uzvišenog subhanahu wa ta'ala, da će se oni protiv nas uvijek boriti, zbog čega? Da bi nas odvratili od naše vjere, ako su u stanju. To je njihov prvashodni i glavni cilj A ako nešto dođe Pored toga od imetka Od ekonomije Onda im je to dobrodošlo. Ali njihov glavni osnovni cilj Jeste odvraćanje muslimana od njihove vjere Kariša ih sadi Rahimahullahu ta'ala u tefsiru Ovih riječi Koje smo spomenuli te ovog aeta Uzvišini dželle u alak Nas obavještava Da će se oni uvijek boriti protiv vjernika I nije im cilj imetak niti njihovo ubijstvo već im je glavni i osnovni cilj da ih vrate od njihove vjere da postanu nevjernici nakon njihova imana tako da budu osnovnik, osnovnika vatre tako oni ulažu maksimum svoje na, snage na tom putu oni nastoje koliko su u stanju lakin ali Allah žele odbija osim da upotpuni svoje svjetlo, pa makar to bilo mrsko nevjernicima. Kažu dalje, i ovaj opis je u uopćenic za sve nevjernike. Ovo se odnosi na sve nevjernike. Oni će se uvijek boriti protiv nas, vedok nas ne budu odvratili od naše vjere. A posebno Ahlu Hitabije, oni kojima je data knjiga od jebreja i kršćanja, kršćana, oni osnivaju organizacije, širu svoje daje, zatim šalju doktore, grade škole kako ne bi privukli narode, njihovoj vjeri i kako ne bi ubacili u vjeru muslimana šubhe kako bi na taj način muslimani posumnjali u svoju vjeru međutim Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je muslimanima koji je mu'minima podario islam, ukazao im na islam i odabrao im islam kao njihovo vjeru i to je ispravna vjera i Allah subhanahu wa ta'ala vodi računa o svojoj vjeri Allah će ponisiti svakog ono ko želi utrnuti njegovo svjetlo i njihove spletke vratiti njima samima, pomoći će svoju vjeru i uzniknuti svoju riječ. Završen citat šejha Esadija, Rahimehullahu ta'ala. Kaže dalje šejha Bubasir Hatila, pa gdje je onda izlaz? I šta uraditi da bi se obustavili ovi strahoviti i neprekidni masakri? Rekao sam, a to opet ovdje ponavljam. Arapski i muslimanski narod mora znati da izlaz iz ove situacije leži u jednom od dva izbora, nema trećeg. Postoji samo dva izbora, samo dva načina za izlazak iz krize u kojoj se umma danas nalazi, nema trećeg. Prvi da susjedne države Egipat, Sirija, Jordan i Liban otvore svoje granice i ispune svoju obavezu prema Palestini, i muslimanima Palestine. Međutim ovaj izbor je gotovo nemoguć i neostvarljiv jer činilično stanje ukazuje da je nemoguće njihovo njegovo ostvarivanje zbog pronevjere pronevjere pronevjere najamništva i tagutizma glupih vladajućih sistema kojeg svako zna. Istino je rekao rahimehullah ta'ala ovaj izbor i ovaj način je gotovo neostvarljiv i nemoguć kako kada upravo ti taguti taguti ovih zemala i drugi taguti pomažu jevreje direktno ili indirektno u onome što oni rade od masakra pokora muslimana u Gazi i ostalim mjestima. Što se tiče drugog izbora, drugi način, a to je da se skinu okovi, da se sruše okovi, odagna strah, pa makar to tagutima, najavnicima, vjernim svima čuvarima bilo mrsko. To iziskuje ustanak protiv njih i njih iz dajničkih sistema. Mora se ustati protiv njih i skinuti okovi koji nas prečavaju da priskočimo u pomoć Palestini i njenom narodu. Znaj i kaže dalje da je ovaj izbor takođe težak. Ali je to jedini mogući izbor, a ujedno i lakši od prethodnog. To je izbor kojeg nam je Allah želeo ala propisao izbor kojeg moramo odabrati, pa makar na tom putu pali, pali pale žrtve i šehidi. Jer pogibija hiljadu ili sto hiljada ljudi od nas na lahovom dželje ala putu, radi skidanja tih okova i oslobađanja od zulma i najavništva ta nakon kojeg bi nastupio život u ponosu, slavi i snazi, je hiljadu puta bolja od pogibije miliona ljudi od nas pod pritiskom poniženja, straha, zulma, I, da, I diktature čitavog života. Više od 60 godina nad nama sprovode masakre. Jedan za drugim. Gotovo da se ne završi jedan, a da nakon njega odmahne nastupi drugi. Hrv se proliva. Ponekad rukom cionista, a ponekad rukom njihovih najamnika. Vjerni čuvara granica. A mi, kao narod koji to posmatra i čeka red na klanje, kod svakog prizora masakra umiremo više puta od muke Mržnja i, pon, mržnja i poniženja. I više od 40 godina tražimo dva dara, vjernih pasa čuvara, da narodu otvore granice, da se pomogne mazlomima, onima koje je učinjena nepravda, i da se uspun, ispuni obaveza i vađi prema Palestini i muslimanima Palestine. Međutim, ovi psi se ne obaziru na te povike, već nasuprot još više povećavaju svoju stražu na tim granicama, kako bi zaštitili jevejsku, cionističku državu I ubijaju svako ko pokuša da probije zid granice i okupacije. Rečite mi tako vam Allah, dokle da se više žalimo na nemoć, strah i slabost. Dokle ćemo samo koriti, tužakati i tražiti pomoć od drugih, a mi smo umleći i broj prelazi milijardu ljudi. Dokle više ova šutnja i tajac, gdje će, nas odvesti, gdje će vas odvesti vaš strah od čuvara granica i dokle će taj strah potrajati. A uzvišini Jelle Vo'ala kaže E takšav nevom Fa Allahu ehaquen takšav Zar se njih bojite Fa Allah Jelle Vo'ala je preči da ga se bojite Ako ste vjernici Čudim se ummetu Ko polovina njegovek hige Istotina hadisa Allahova Poslanaika sallahu aleyhi wa sallame Potiču bodre I naređuju borbu na Allahovam Subhanehu wa ta'la putu. A njega je obuzeo vehn To je ummet vehn Luba prema Dunjaluku i strah smrti, kako to spomenu poslanik s.a.v. Ovi protesti, apeli i pojašnjenja koje vidimo kao pomoć našoj braći u Palestini su dobri. Nije tu sporno, ali oni neće zaustaviti masakre neprijatelja niti njihovo vojnu mašeriju, mašineriju, ni za jedan pedal. Kada krenu da ruše, ubijaju i prave fesad nered na zemlji. S toga mora postojati odlučnost, ustajanje i odluka koja ne zna put savijanja glave i povratka. Time će se srušiti okovi i stvoriti put kao oslobođenju ako ste iskreni u svom nijetu da želite obustaviti lanac masakra. Dakle, dokle da se više razilazimo oko obaveze džihada protiv ovih pasa, čuvara i legi legitimiteta borbe protiv njih. Dokle ćemo se više... Dokle ćemo više posjedovati različite stavove sprem taguta suda, najavnika, a svi smo složni da su oni prepreka u pruženju najmanje pomoći kojeg ummet može pružiti muslimanima Palestine. Dozvolite mi da budem otvoreni, kažem, svako brani ove tagute i raspravlja se u njihovu korist i spori legitimnost borbe protiv njih i njihovih sistema, ta je u stvari saučesnik ovih masakra Koje sprovode, koje sprovode cionistički neprijatelj na našim familijama u Palestini. Bez obzira bili takvi ljudi svjesni toga ili ne. Oni koji brane ove tahute, oni koji ih brane od toga da se tekfire, i napaduju one koji njih tekfire, takvi u stvari direktno ili indirektno saučestvuju u masakru koji se svakog dana čini u Palestini, nad muslimanima Palestine i drugim mjestima. Jer u suprotnom recite nam, kako da spojimo između vaše rasprave o koristav luta suda, vjerni pasa čuvara, vaše rasprave o legitimi, legitimitetu njihovih suda i sistema, smatrate ih vladarima kojima se mora pokoravati i sa njima prijateljevati, a onoga ko vam se u tome suprostavi smatrate grešni. Nazivate ih ružnim nadimcima, Khariđijama, Sekpirovcima i to i slično, i ljude upozoravate na njih. I vaše usuđivanja, kako stojite da je između vaše rasprave u korist al suda i vaše osuđivanje ovih pokolja koje sprovode jevrei nad muslimanima Palestine, a dobro znate da su vaši prijatelji, ta suda, glavni učesnici tih pokolja, time što čuvaju granice I zatvaraju prolaze kako bi spriječeni naroda pomogle da pomogne u ummetu u Palestini i drugim mjestima. Kako plaćete nad musibetima muslimana Palestine, a s druge strane prijateljujete i pomažete one koji su učestnici onoga što se dešava od musibeta muslimanima Palestine i od ummeta tražite da se pokorava tim vladarima koje branite perom, koje branite perom i jezikom. Tako mi Allaha, To je očito kolebanje, laž i nifak. I ako umet ne skuči vaš šrt, vašu laž, vaš nifak i kontradiktornost, ovima sakri će se nastaviti i neprestano ponavljati. A krivicu će tada snositi narod koji je prešutio i zanemario vaš šer I šrt vaših prijatelja, taguta huta, vjernih pasa čuvara ovih granica. O ljudi, kaže Dalet, o ljudi, o muslimani, Zaklinjem se uzvišenim Allahom, osim kojeg drugog Boga nema. Ovo je put, ovo je jedini izlaz i drugog izlaza nema, ukoliko želite spas, život, ispječavanje cionističkog masakra i agresije. Budite zadovoljni ovim izborom, navikavajte se i pripremajte za njega, govorite o njemu, odgajajte svoje sinove na njemu, pravite planove za ovaj izbor... I pomognite se u sprovođenju vaših planova, čuvanjem vaših tajni. Sve dok ovaj izbor, a on treba biti izbor čitavog ummeta, jer je to kuranski izbor, sve dok ovaj izbor ne bude izbor oko kojeg će se ummet složiti, oko kojeg će se ummet okupiti. Izbor oko kojeg će većina ummeta govoriti. Izbor koji će biti predmet govora među mladim i starim. Među, među vama ne smije biti mjesta demoralistima munavicima i onima koji se kolebaju. Tada i samo tada ćemo biti u stanju da zaustavimo te masakre i spriječimo njihovo ponavljanje. Ako to ne uradite, Allah dželleo ala molim da vas toga sačuva, onda budite zadovoljni sljedećim pokolima, dodatnim poniženjima i tjeskobnim životom. A tada nemojte koriti druge do same sebe. Koliko će samo biti bolno i teško do trenutka u kojem, u kojem će se ummeto pridijeliti za ovaj izbor kojeg mora učiniti. Ali kada, nakon deset, deset godina, nakon što se ponovo slični pokoli i masakri koji su se danas desili, koji se dešavaju u gazi, koje možemo spriječiti zaustaviti kad bi se ummeto svijestio sada ovog trenutka, kada bi ummet svatio svoju ulogu i odgovornost prema palestini, prema pitanju palestine, a i drugim pitanjima muslimana. Gospaderu moj, ja sam dostavio pa je posvjedoči završen citat, završen govor šeha Ebu Basira hafidhahullahu, hafidhahullahu ta'ala. Dakle, draga braćo, izlaz iz ove situacije je jasan. Sedok se umet Muhammeda s.a.v. Ne prihvati ovvoog izbora, borbe nalahhovom tebare ki bo putu, masakri poniženje če ostati i ponavljati se. Sdok se ne vratimo borbi na tebare, ki bo talja putu, nalahhom tebare bo talja putu, kako to spomenje poslanik sal Allahu Alhi v seem, Allah žejevo neče uznči ovo poniženje Sa ummeta Mohama salallahu Alhiem. I zato kao što to kaže šeih ebu Basir. Glavni problem nakon normalno masijeta, grijeha i nepokornosti koje čine naše ruke, glavni musibet i glavni sebe ovog stanja u kojem se nalazimo danas jesu taguti. Jesu taguti današnjice. A zatim nakon toga jesu oni draga braće koji na svakom koraku brane ove tagute. Koji napadaju one koji tekfire ove tagute. Koji upozoravaju umet Muhammada s.a.v. na ove tagute. Subhanallah, ja mislim da nema tog čovjeka Ja mislim da nema tog daje koji nije svjestan da su ovi ljudi u najmanju ruku zali? Ono što najmanje možemo raći za njih Jeste da su zali. A kako kada oni pored toga draga braćev sude, zakonima, kršćana, jevreja I ostavljaju šarijat Allaha subhanahu wa ta'ala Kako kada oni ubijaju daje Proganjaju ih, Kako kada otkrivaju njihovem kada, kada ih proganjaju i ubijaju na svakom koraku. Kako kada prijateljuju sa jevrejima i kršćanima... U njihovoj borbi protiv muslimana. Kako kada su oni ohalalili... I kamatu, i zinaluk, i tako dalje. Kako... Kada se bore... Protiv muđahida... Na strani nevjernika. Kako... Kada ne sprovode Allahove subhanahu wa ta'ala haddove, granice. Kako kada se izigravaju sa Allahovim subhanahu wa ta'ala šerijatom. Pa zar ovo nije dovoljno da ti takvi, da se jezice ti takvi ljudi suzdrže od branjenja ovih taguta. Od njihove odbrane. Da se u najmanju ruku ako se neće priključiti onima koji napadaju koji pojašnjavaju njihov dalalet, njihovu kufru i zabudu, ako se rekao već neće njima priključiti, da u najmanju ruku bar prešute, da u najmanju ruku prešute i poštede one druge koji ovo govori i pojašnjavaju svojih jezika i svojih ruku. Šehebubasir, hafivaullahu ta'ala, draga braćo, kao što vidite u ovom svom slanku, uglavnom govori i obraća se ummetu arabskom ummetu, muslimanima, a u cijelini i muslimanskom ummetu. I nema sumnje da glavni teret spada na muslimane koji žive u arabskom svijetu. Međutim, šta je na nama? Šta mi živimo na ovim mjestima koji smo daleko od Palestine i koji ni nijukom slučaju ili pak jako teško i gotovo nemoguće ne možemo priskočiti u pomoć našoj braci muslimanima. Kako? kada nisu u stanju oni bližnji, oni koji su do njih. Kakav je tek slučaj sa nama? Nama je obaveza, draga braćo, da se vratimo Allahu subhanahu wa taala vjere. Nama je obaveza da se vratimo Allahu dželle valu ale da se prihvatimo Allaha subhanahu wa taala vjere. Jer Allah dželle valu ale nasu da ni jevreji i kršćani neće biti zadovoljni sa nama sve dok ne budemo prihvatili njihovu vjeru. I da će se uvijek protiv nas boriti i da će nas uvjek napadati. Svedok Ne budemo kao oni to nas, to Allah je o tome obavijestio A imali da iko govori Iskreni od Allaha Pogledajte draga braćo Kako keapiri Napadaju I pripremaju Teren za napad od svaki strana Pogledajte Skoro da nema Tih novina danas A da ne govore o našoj stranici Daj ne reklamiraju Napadaju braću A normalno glavni teret i sve svaljuju na našeg brata Šeha Nosreta, Tak Allah dželle veala satva kafirske spletke. Nas je na svaki mogući način da utrnu svjetlo ove davve. Međutim Allah subhanahu wa taala govori veyeb Allahu illa an yutimmu nuruhu wa law Allah dželle veala obija osim da u svoje svjetlo, osim da u svoje svjetlo. I tako mi Allaha nećemo biti u stanju suprostaviti se nevjernicima osim ako se ne budemo držali Allahove dželle vjere ako ne budemo na srcu jednog čovjeka onako kako nas opisuje poslanik sallahu alihi vaselame a to opet nećemo stvariti sve dok se ne budemo pridržavali Allahove dželle u vjere i sunnata poslanika sallahu alihi U suprotnost samo je pitanje trenutka samo je pitanje časa kada će nevjernici navaliti na ostave muslimane kada će nevjednici navaliti na muslimane drugih zemalja preko Palestine, Iraka, Čečenije i drugih zemalja Allah a Allah molim da uzvrati njihove spletke njima samima da se njihove spletke odbiju njima odbiju njima o glavu Allah molim da pomogne podsvačenim muslimanim u Palestini Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da pomogne muđahidima Palestine, da pomogne muđahidima Iraka, Afganistana, Čečenije, da pomogne svim onima koji se bore da bi Allahova riječ bila gornja, a riječ nevjernika bila donja. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne svim onima koji govore riječ istine, pa makar to bilo mrsko kafirima i mušljenima. I molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da iz zatvora ta laghita oslobodi i ubrza izlazak u lemen koja se ne boji ničijeg prijekora koji iz Allaha ne boji ničijeg prijekora i koji se ne boje reći riječ istine nepravednim vladarima <متحدث> الله سبحانه وتعالى ظله ما تسديديه اذا تشوا نيلتي في театр في نقول هذا تصلى الله لي ولكم وعليه الله بخير سلام عليكم الله من ندم ما وانترب من ندم نحن لاتلام حصن تحت من اويا للطريق النور نمشي نقتدي بالأنبياء والترق من الدماء والترق من الدماء لسبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعث للدين مجدون وليعث للدين عنده والترق من الدماء والترق من الدماء يوم بادر في جمانا وبحيط علانا وعلى اليرموك نشدو نحن للدين فداء والترق innad dima wal tarq minad dima isari li lahi